Liebe Geschwister, die Zeit ist eine sehr, sehr große und eine gewaltige Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 25, Surat al-Furqan Vers 62 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ wannahar, وَالنَّهَارِ خِلْفَةً liman arada an يَذَّكَرَ أَوَ arada shukura." Und er ist es, der die Nacht und den Tag so gemacht hat, dass sie sich voneinander für jemanden unterscheiden, der Bedenken oder Dankbarkeit zeigen will. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns die Wichtigkeit der Zeit und die hohen äh, den hohen Stellenwert der Zeit in verschiedenen Versen im Koran ganz klar und deutlich, indem Allah subhanahu wa ta'ala mit der Zeit schwört oder auf der Zeit schwört, Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit etwas schwört oder auf etwas schwört, dann zeigt das den hohen Stellenwert und den gewaltigen Stellenwert dieser Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in Surat Al-Asr, Surat Surah 103, Surat Al-Asr Innal insana lafi khusr Illal ladhina amanu Wa wa bis sabr. Beim Zeitalter Der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust Außer denjenigen, Außer denjenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich erklären. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört wieder mit der Zeit in Surat Al-Layl, Surat 92, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wal-Layli ida yagshaa, Wal-Nahari ida tajalla. Bei der Nacht, wenn sie alles überdeckt, und dem Tag, wenn er in seiner Helligkeit erscheint. Und in Surat Al-Fajr, Surat 89, schwört Allah wieder mit der Zeit, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wal-Fajr, Bei der Morgendämmerung und die zehn Nächten. Und unser Prophet Muhammad wa sallam, bringt uns bei und zeigt uns, dass der Mensch nach jedem Moment sein, in seinem Leben und nach den Tagen in seinem Leben befragt wird, al so sagt er in einem Hadith, der sahih ist, da bei Imam al-Tirmidhi überliefert wird, ذاكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثناه وعن جسمه فيما أبلاه وفي لفظ وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكت زينجمي سبازيتس إن يزوم حديث Am Tag des jüngsten Gerichts bewegt sich kein Diener. Kein Diener bewegt sein Bein von seiner Stelle, bis er nach vier Dingen gefragt wird. Erste Sache, wo er seine Zeit verbraucht hat. Die zweite Sache, wo er seinen Körper abgenutzt hat oder wo er seine Jugend abgenutzt hat. Die dritte Sache, wie er sein Geld verdient hat und wie er oder wo er es ausgegeben hat. Und nach seinem Wissen, was er damit gemacht hat. Liebe, Gesch äh, liebe Geschwister, die Gefährten, zeigen uns, wie wichtig diese Sache ist, wie wichtig die Zeit ist. So sagt Abdullah ibn Mas'ud, ich bereue jeden Tag, der von meinem Leben vergeht, und mein Wissen nicht mehr wert. Liebe Geschwister, die wichtigsten Eigenschaften der Zeit sind, dass sie schnell vergeht, wie die Schnelligkeit der Wolken und wie, oder wie die Stärke des Windes. Die Stunden vergehen und nehmen die Tage mit. Es vergehen Monate und Jahre. Generationen wechseln sich und kein Moment Kommt zurück, liebe Geschwister. Und wenn man dann vor dem König der Könige, subhanahu wa ta'ala, stehen wird, wird es den Leuten klar werden, die ihre Zeit verschwendet haben und, sich nicht, und diese Zeit nicht ausgenutzt haben, ihnen, ihnen wird dann in diesem Moment klar, dass sie ihre Zeit verschwendet haben und dann wird es ihnen so vorkommen, als ob sie nur eine Stunde gelebt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt Das erklärt im qur'an in sura 39 surat al-Rum وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ, المجرمون. يقسم المجرمون ما وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله لا يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون yanfa'u yustatabun Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier Und am Tag, dass sich die Stunde erhebt schwö schwören die Übeltäter Sie hätten nicht länger als eine Stunde verweilt So pflegten sie sich von der Wahrheit abwendig machen zu lassen Und diejenigen, denen, denen Wissen und Glauben gegeben worden sind, sagen, nach Allahs Buch habt ihr bis zum Tag der Auferweckung verweilt. Das ist nun der Tag der Auferweckung, aber ihr wusstet es nicht. So wird an jedem Tag denjenigen, die Unrecht tun, ihre, ihre Entschuldigung nichts nützen und es wird ihnen keine Gnade erwiesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Hierzu weiter in einer anderen Sure, in Surel Mu'minun, Sure 23. Kala kam labithtum fil ardi 'adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'addin. Kala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum la turja'un. Er wird sagen, wie viele Jahre habt ihr in der Erde verweilt. Sie werden sagen, verweilt haben wir einen Tag oder einen Teil von einem Tag. Doch frage diejenigen, die zählen können. Er wird sagen, ihr habt nur ein wenig verweilt, wenn ihr doch nur wüsstet. Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Liebe Geschwister, eine der wichtigsten Eigenschaften der Zeit ist, dass wenn ein Moment oder ein Tag vergeht, dieser Moment und dieser Tag nie wieder zurückkommen wird bis zum Al-Qiyamah. al hassan al-Basri alayhi rahmatullah sagt, jeder Tag, ungefähr übersetzt, jeder Tag, der neu anfängt, spricht zu dem Sohn Adams und sagt zu ihm, O Sohn Adam, Ich bin eine Schöpfung und ein Zeuge. Ich bin eine neue Schöpfung und ein Zeuge für deine Taten. So nutze mich, denn ich komme nie wieder zurück. Liebe Geschwister, Zeit ist das wertvollste und das bedeutendste Besitz, den wir Menschen besitzen. Aber leider sind es genau die Muslime, die ihre Zeit verschwenden und die keinen Wert darauf legen, auf diese Sache. Sie sagen, wenn du viel, viele Muslime, vor allem auch junge Leute, aber auch ältere, wenn du mit jemandem sprichst und sagst, ach hier nutze deine Zeit in einer sinnvollen Sache, oder was machst du da sinnvolles? Er antwortet, ich vertreibe meine Zeit. Dabei vertreibt er nicht seine Zeit, sondern verschwendet sein Leben, und vernichtet sogar sein Leben. Liebe Geschwister, ich werde inshallah ta'ala ein paar Dinge aufzählen, die einen Menschen oder einen Muslim daran hindern, seine Zeit sinnvoll zu nutzen und seine Zeit richtig zu nutzen. Die erste Sache ist <lacht> Das Folgen der Gelüste oder der Neigungen. Liebe Geschwister, die Lust ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Denn wenn man ihr folgt, führt sie einen zu Verlusten, zu Verlusten im Diesseits und im Jenseits. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier zum Koran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ ala ilm." Was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott, was genommen hat? Seine Neigungen genommen hat. Din Allah trotz trotz seines wissens hat in die irre gehen lassen. Ibn Abbas radiyallahu anhu ma zaqt yid Mal, Fin Allah subhanahu wa ta'ala im Quran die lust event wird sie von Allah subhanahu wa ta'ala negative event im Quran. Allah subhanahu wa ta'ala zaqt in sura 38 Surat Sad ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Zu vem Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala warnt in diesem vers einen seiner profeten عليه السلام Allah subhanahu wa ta'ala sprichet su him und sagt wir haben dich zu einem Staatshalter auf der Erde gemacht, so richte zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht der Neigung, auf dass, ich, auf dass sie dich nicht von Allahs Weg abirren lässt, denn für, die, für diejenigen, die von Allahs Weg abirren, wird es strenge Strafe dafür geben, dass sie den Tag der Abrechnung vergessen haben. Von dieser Ehr entnehmen wir Und lernen wir die Folgen, wenn man seine Neigungen und seine Lüsten folgt. Die Folgen dessen, wenn man die Neigungen und seine Lüsten folgt. Wenn man, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und folge nicht der Neigung, auf dass sie nicht von Allahs Weg abirren lässt. Das heißt, wenn du deine Neigungen und deine Lüsten folgst, Hast du mit der Konsequenz zu rechnen und mit der Folge zu rechnen, dass du von Allahs Weg abehren wirst. Und zur Folge kommt dann, dass eine strenge Strafe auf dich erwarten wird. Warum? Weil du hast deine Neigungen und deine Lüste gefolgt und diese haben dich von Allahs Weg abehren lassen, und sie haben dich den Tag der Abrechnung vergessen lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht sogar zu seinem Propheten. Den besten Menschen, der auf der Erde rumgelaufen ist. Den besten, den besten Menschen, den Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu ihm in Surat al-Kahf, Surat 18, und sagt, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَهَوَاهُ Und gehorche nicht jemandem, dessen Herz wie unseren Gedenken gegenüber unachtsam gemacht haben, der seiner Neigung folgt und dessen Angelegenheit durch Maßlosigkeit ausgezeichnet ist. Liebe Geschwister, das Befolgen von Gelüsten Gelust und Neigungen ist vernichtend für den Menschen und für den Muslim. وَلَيَّذُ billah. Al-Bazzar, al-Imam al-Baihaqi, al-Hakim, jubeliefen hadith von Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, der Hassan ist, das Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, sinngemässä überset, thalathun wa Drei Sachen, sind vernichtend. Und drei Sachen, sind rettend. Die drei Sachen, die vernichtend sind, ist, <tuhun mutaa> Erste Sache, dass wenn man sehr, sehr, sehr geizig ist, ungefähr übersetzt, oder sein Geiz folgt, alaikum <tuhun> sallamut Allah. Die zweite Sache, die vernichtend ist, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wa hawan muttaba, seine Lust und seine Neigung zu folgen. Die dritte Sache ist, wa ijjabu al mar'i bi nafsih, nur von sich selbst überzeugt zu sein oder nur von seiner Meinung überzeugt zu sein. Und die drei Sachen, die rettend sind, sind Allah subhanahu wa ta'ala öffentlich und heimlich zu fürchten und sparsam zu sein, während man reich ist oder arm ist und gerecht zu sein, während man froh oder wütend ist. Liebe Geschwister, wenn man seine Neigungen und seine Lüsten und die Lüste folgt, machen Sie diese stundenlange Herumsitzen oder diese stundenlange Herumstehen auf den Straßen oder in der Stadt oder auf den Märkten. Machen Sie sowas schmackhaft. Die, die Lust und die Neigung machen auch dieses äh, diese Lester Momente oder diese Lester Stunden und Sitzungen machen machen diese Sache stand, äh, schmackhaft dieses Rumsitzen in Cafés oder in Spielhallen Nächte vor dem Fernsehen zu verbringen Nächte mit Filmen und DVDs zu verbringen mit der Begründung Zeit zu vertreiben sowas wird schmackhaft gemacht Mit äh, dadurch, wenn man seine seine seine Lust und seine Neigung folgt. Und Allahi, liebe Bruder, liebe Schwester, wenn wenn man dies macht und seine Nafs und seine Hauer folgt, Allahi, du vertreibst nicht damit deine Zeit, sondern du vernichtest du vernichtest dich und deinen Leben mit jeder Sekunde, die du nicht in Allahs Weg äh, vertreibst. Liebe Geschwister, Luqman al-Hakim alaihi sagte zu seinem Sohn, mein Sohn, mit dem Tag, seitdem du auf dieser Welt bist, entfer entfernst du dich von diesseitigen Leben und nährst dich dem ewigen Leben. So entfernst du dich von der diesseitigen Wohnung und nährst dich der ewigen Wohnung. Das muss uns bewusst sein. Mit jeder Sekunde, mit jedem Moment Den wir auf dieser Welt verbringen. Machen wir nicht unser Leben länger, sondern damit vergeht oder wird dein Leben kürzer und du kommst näher an dem zu dem ewigen Leben. Zu der ewigen Wohnung, in der, in der du für immer und ewig sein wirst. Und das Problem ist, dort drüben im ewigen Leben, wird es nicht viel zur Auswahl sein geben. Da wird entweder das Paradies, wenn du die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala erlangt hast, wird dein Zuhause sein, oder die Hölle, wenn du den Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala erlangt hast. Und deswegen, diese Welt und diese Zeit, muss man dafür ausnutzen, dass man im ewigen Leben die ewige Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala erlangt. Und im Paradies dann insha'Allah sein Zuhause findet. Die zweite Sache, die einen Muslim daran hindert, die Zeit richtig zu nutzen, ist die unendliche Hoffnung auf ein langes Leben. Und liebe Geschwister, es ist okay, wenn man sich ein langes Leben wünscht oder dass man Hoffnung hat, lange zu leben. Dass man zum Beispiel plant, zu heiraten, Kinder auf die Welt zu, bringen, zu setzen und ein Haus zu bauen und so weiter. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn diese Hoffnung, diese unendlose Hoffnung, dich daran hindert, die Zeit richtig zu, zu nutzen. Die Zeit zu nutzen, auf Allahs Weg zu nutzen. Die Zeit mit guten Taten zu verbringen. Das ist das Problem. Und das ist das, was sich, was sich kaputt machen wird. Hoffnung auf ein langes Leben und deshalb seine Zeit nicht zu nutzen, wie es unser Schöpfer von uns verlangt hat, ist vernichtend und eine große Verführung, die sich, die, die sich das ewige Leben und den, und den Tag des jüngsten Gerichts vergessen lässt. In dem Moment, in dem die Leute, die das ewige Leben vergessen haben, Durch diese falsche Hoffnung, indem, indem die Sache jetzt bewusst wird, sprechen diese Leute, wie Allah subhanahu wa ta'ala es erzählt in Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ رَجِعُونَ Läalli aamalu salihan fima tarakt Kalla innaha kalimatun huwa qailuha Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er Mein Herr, bringe mich zurück Jetzt, wo alles zu spät ist, bringe mich zurück, wohin? Warum? Auf das ich Rechtschaffen handel, in dem, was ich hinterlassen habe. Allah subhanahu wa ta'ala spricht aber dann in diesem Moment, keineswegs. Kalla, keineswegs. Es ist, nur, es ist nur ein Wort, das er so sagt, hinter ihnen wird ein trennendes Hindernis sein bis zum Tag, dass sie auferweckt werden. Liebe Geschwister, deswegen müssen wir aufpassen und vorsichtig sein. Und Rasulullah wa warnte seine Gefährten und uns vor dieser gefährlichen Sache. So sprach er zu Ibn Umar anhuma, wie in Bukhari überliefert wird. Er sagte zu Ibn Umar, dunya gharib Sei in der Dunya wie ein Fremder oder wie ein Reisender und Ibn Umar der die Worte von unserem Propheten Muhammad sallam, richtig verstanden hat und diese Worte aufgenommen hat und aufgesaugt hat sagt wenn du zu Bett gehst dann erwarte nicht den Morgen und wenn du erwachst dann erwarte nicht die Nacht so ist das richtige Verständnis von diesem Leben und Allah ta'ala erklärt dies In Surat Al-Hijr, in Surat 15, in dem eri sagt, yäkulu, Lass sie nur essen und genießen und sich durch falsche Hoffnungen ablenken lassen, sie werden es noch erfahren. El Imam Al-Qurtubi, alayhi rahmatullah, sagt zu dieser Ayah, oder sagt diese erklärend, sie werden mit falschen Hoffnungen abgelenkt vor dem gehorsam gegenüber ihren Herrn subhanahu wa ta'ala. Imam Ali radhiyallahu sagt: Tu für, die, für deine der Dunia, als ob du ewig leben wirst. Und tu für deinen für deine Akhira, für das dies für das Jenseits, als ob du morgen stirbst. Der nächste Punkt, der die Muslime oder die, den Menschen daran hindert, seine Zeit richtig zu nutzen, ist die Freizeit und die Lehre, die man hat. Und liebe Geschwister, Freizeit, El-Farag, den vor allem viele Jugendliche in ihrem jungen Alter haben, ist eine sehr, sehr große Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Der wir nicht bewusst sind, Rasulullah wasallam sagt in einem Hadith, der bei Al-Bukhari überliefert wird, von Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Ni'matan, ma fihima kathirum minan naas. as al-farak. Zwei Gaben, um die die Leute, die sie haben, beneidet werden. Was sind diese zwei Gaben? Gesundheit und Freizeit. Und äh, diese Gaben werden einem erst bewusst, oder werden, äh, man kennt erst den Wert dieser Gaben, erst wenn man sie verliert. Wenn man gesund ist, weiß man diese Gabe nicht zu schätzen. Aber sobald man krank ist, weiß man diese Sache zu schätzen. Und die Freizeit genauso. Wenn man in einem jungen Alter ist, wo man keine Verantwortungen sozusagen im Leben trägt oder hat und frei sich bewegen kann, sollte man diese, diese Nähe mal ausnutzen. Weil es wird eine Zeit kommen, Wo du dir einen Moment wünschst, wo du frei hast, den du aber zum Beispiel nicht finden kannst. Und dann weißt du diese, den Wert dieser Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar rahimahullah, Imam Ibn Hajar rahimahullah sagt, wer seine Gesundheit und seine Freizeit für Allah subhanahu wa ta'ala nützt, der kann beneidet werden. Wer aber sie für die Ungehorsamkeit von Allah subhanahu wa ta'ala nutzt, um den sollte man trauen. Und die Lehre, liebe Geschwister, die befindet sich entweder im Herzen oder in der Seele, in der, in, in der Nefs. Im Herzen ist es so, liebe Geschwister, dass das Herz leer von Iman, vom Glaube ist. Und dies ist am gefährlichsten. Denn wenn im Herz kein Glaube und kein Iman ist, befindet sich so auch kein Leben in ihm. Auch wenn das Herz schlägt und der Besitzer dieses Herz unter den Menschen rumläuft. Das Herz, liebe Geschwister, ist, das, ist der König im Körper. So wie es, wenn es ihm gut geht, geht es dem Rest der Körper, des Körpers auch gut. So wie es sallam.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 fühlt man niemals, liebe Geschwister, fühlt man niemals eine Leere im Herzen. Egal zu welcher Situation, egal an welchem Ort man sich befindet. Wenn man arm ist und das Herz aber voll mit Iman ist, fühlt man keine Leere. Wenn man gefoltert wird, wenn man im Gefängnis, egal wo man sich befindet, Wallahi, wenn dein Herz, wenn dein Herz voll mit Iman ist, du fühlst keine Leere. Und genau im Gegenteil ist es so, wenn dein Herz leer ist und in deinem Herz sich kein Eman und kein Glaube befindet, Wallahi, du kannst die Welt besitzen und es wird dir trotzdem nicht gut gehen und diese Leere wird sich immer in deinem Herzen befinden. Und äh, was ein sehr großes Problem ist und was eine Folge dessen ist, Wenn dein Herz leer ist, ist, das dein Herz dann sozusagen bereit ist, um että se aufzusaugen und aufzunehmen. So sagt Rasulullah sallallahu se on valmis, että se on valmis, että se on werden auf, äh, auf dem Herzen sozusagen hervorgebracht, wie wenn man zum Beispiel einen Teppich, diese aus Plastik sozusagen, so ein, äh, äh, äh, äh, wenn man einen Teppich macht, den man äh, so Stück für Stück zusammenbindet. So werden die Fittern auf dem Herz hervorgebracht, so ein Stück Fitner für Fitner. Und dann ist es eine Frage des Herzens: wenn dein Herz voll mit Iman und mit Glaube ist, der weist diese Fittern zurück. Und hat sozusagen einen Schutz wie zum Beispiel beim Computer-Antivirus, der diese Fittern zurückweist und nicht annimmt, aber ein Herz, der leer ist und der, in dem kein Glaube ist und kein Iman ist, was passiert mit dem? Wie ein Schwamm, den du nimmst und auf, auf, auf Wasser zum Beispiel drauf tust, der saugt diese Fittern auf. Und somit Nuk itafihhi nukta sawda' za sallallahu alaihi wasallam ein schwarzer, mit jeder fitna die dein herz aufsaugt punktet sich ein kommt ein in ein schwarzer punkt in deinem herzen und wenn er sie nicht aufnimmt kommt ein weißer punkt in deinem Herz. das herz der diese fitna aufnimmt wird schwarz und dunkel sein. Wie ein umgedrehter Glas. Wayoukalbin ankaha nukita fi nukta un Also wie ein schwarzer umgedrehter Glas, dunkler glas. So wird dann dein Herz aussehen. Also so wird das Herz aussehen, der die Fettern aufnimmt. Und das Herz, der die Fettern nicht aufnimmt und sie zurückweist, wird dann weiß sein und hell sein wie ein Kristallstein. <lacht> So, so unterschieden sind die Herzen, yani wie, wie sie die, die, die, die Fittern aufnehmen. Der eine ist dunkel und schwarz und der andere hell und weiß wie ein Kristallstein. Dieser Hadith ist so habe ich ungefähr sinngemäß übersetzt. Ich hoffe, dass Allah mir das ermöglicht hat. Diese Krankheit, liebe Geschwister, heilt man, indem man seinen Iman versucht zu stärken. Denn, wie wir wissen, bei -Sünna -Jamaa, der Iman steigt und sinkt. der Iman Er steigt mit guten Taten und sinkt mit schlechten Taten. So sollte man versuchen, inshallah ta'ala, sein Iman zu stärken, indem man viel Koran liest, indem man Allah subhanahu ta'ala sehr oft gedenkt, indem man Allah subhanahu ta'ala sehr oft erwähnt, indem man versucht, die Gebete in der Moschee zu verrichten, indem man versucht, Allah subhanahu wa ta'ala viele Bittgebete zu, zu machen indem man versucht zu spenden indem man versucht Nachtgebete zu verrichten indem man versucht so oft wie möglich gute Taten zu machen Abdullah bin Mas'ud an sagt suche nach deinem Herzen an drei Stellen wo dein Herz ist wenn du Koran hörst was passiert mit deinem Herz? Spürst du Bewegungen in deinem Herz? Spürst du Angst und Furcht? Tränt dein Auge, wenn du Koran hörst, wenn du Allahs Worte hörst und suche dein Herz, wie dein Herz ist, wenn du an Wissenssitzungen teilnimmst. Wenn du in, Wissen, wenn du in Wissenssitzungen teilnimmst, was passiert mit deinem Herz? Wie ist es um deinem Herzen? Und Suche dein Herz und guck, wie dein Herz ist in der Zeit, in der du ganz alleine bist mit deinem Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Wenn dein Herz, lieber Bruder, liebe Schwester, hier nicht anwesend ist, dann suche es. Denn Wallahi, du hast kein Herz. Denn, liebe Geschwister, das Herz kann erkranken. und Das Problem ist, dass wir heute sehr, sehr stark materiell gebunden sind. Wenn jemand nur Schnupfen hat oder irgendwie einen Pickel bekommt, dann rennt man zum Arzt. Aber man man passt nicht auf oder man äh, man macht man macht sich keine Sorgen um die Glaubenskrankheiten. Dein Herz kann erkranken und du merkst es nicht mal. Es kann sogar so weit kommen, wenn dein Herz krank wird und du nicht nach dem suchst und nach der Krankheit suchst und sie und die und die diese Krankheit auch nicht bewusst ist und sie auch, und, und sie dann nicht heilt dass dein dann, dass dein Herz stirbt deswegen liebe Geschwister sollte man immer wieder sein Herz kontrollieren wo man dran wo, wo man dran ist denn in einem Hadith sagte Rasulullah الله der von Abu Musa Al Shaylra dass wird der in Sahihain, Sahih al-Bukhari muslim überliefert wird, sagt Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam Rabbah wal la Rabbah wal Der Unterschied zwischen einem, der Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt und erwähnt und einem, der dies nicht tut, ist wie ein Toter und ein Lebendiger. Die Lehre, liebe Geschwister, in der Seele kommt natürlich auch vom schwachen Glauben und den Folgen der Gelüste. Denn wenn man sich nicht mit Glauben beschäftigt, wird sie mit Schlechtem, wenn man die Seele nicht mit mit Gutem beschäftigt, wird sie natürlich mit Schlechtem beschäftigt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat 12, Surat Yusuf, inna Suu illa ma inna Rabbi rahim. Die Seele gebietet für wahr, mit Nachdruck das Böse, außer dass mein Herr sich erbarmt, mein Herr ist allvergeben und barmherzig. Liebe Geschwister, wir müssen unsere nefs mit gutem Beschäftigen, ansonsten zieht sie dich zum Schlechten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 91, Surat Shams, وَنَفْسِنُ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Und einer jeden Seele und dem, der sie zurecht geformt hat und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat, wohl ergehen wird es ja jemand. Wohlergehen wird es ja jemanden, der sie Leute und enttäuscht sein wird, wer sie verkümmern lässt. Und Allah سبحانه ta'ala sagt in 79, Surat al-Naziat: mm. Was denjenigen angeht, wer das Maß an Frevel überschritten hat und das diesseitige Leben vorgezogen hat, gewiss, so wird der Höllenbrand ihm Zufluchtort sein. Was aber jemanden angeht, der den Strand, der den Stand seines Herrn gefürchtet und seiner Seele die bösen Neigungen untersagt hat, so wird der Paradiesgarten ihm Zufluchtort sein. Liebe Geschwister, entweder man besiegt seine Nefs oder Und, und zieht seine Neft zum Guten oder die Neft siegt über dich selbst und zieht dich zum Bösen und zum Schlechten. Liebe Geschwister, wir müssen unsere Köpfe einschalten und mal richtig über all diese Sachen über nachdenken und diese Sachen auch begreifen. Denn die Leute, die später in der Hölle sein werden, werden sagen, wie Allah subhanahu wa ta'ala über sie berichtet, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب und wir würden sagen hätten wir nur gehört und begriffen wären wir nun nicht unter den Insassen der feuerglut oder aber liebe Geschwister, in diesem moment ist leider diese einsicht zu spät die letzte hindernis die ich jetzt werde, inshallah weil ihr seid ja auch jetzt einen ganzen tag hier ich werde, inshallah, nicht so lange noch weitermachen ist die verführungen ist ein hindernis der einem daran hindert seine zeit nützlich oder richtig zu nutzen bei dieser sache liebe geschwister hilft nur dass man allah subhanahu wa ta'ala um unterstützung bittet und um Hilfe bittet und dass man ein Wissens Sitzungen teilnimmt und Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder darum bittet, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, den Weg, äh, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, für, den, für, für, für denjenigen den Weg klar macht und äh, dass er uns vor den Fittern, inshallah ta'ala, schützen äh, soll. Das ist eine Hilfe vor diesem Hindernis. Liebe Geschwister, jeder von uns sollte wissen oder weiß, dass er sterben wird. Und dies zu einem festgeschriebenen Zeitpunkt und zu einem festgeschriebenen Moment. Jeder wird sterben, ob jung oder alt, gesund oder krank, reich oder arm, König oder Diener. Jeder von uns wird sterben. Und weil jedes Leben, liebe Geschwister, ein Ende hat, ist jedes Leben kurz, egal wie lange es gedauert hat. Deswegen, liebe Geschwister, zählt es nicht, wie lange man gelebt hat, sondern es zählt, was man in diesem Leben gemacht hat. Schau dir zum Beispiel den Propheten Nuh salam an. Wie lange hat er gelebt? Allah Subhanahu wa sagt, 950 Jahre hat er gelebt. Allah ta'ala hat, hat für ihn geschrieben, dass nur wenige in folgen. Rasulullah sallallahu wa hat wie lange gelebt? 63 Jahre. 23 Jahre davon? In der Dau. In dem Aufruf zu dem Glauben, zu dem Islam. Was hat Rasulullah sallallahu wa in 23 Jahren erreicht? So viele Menschen haben den Islam angenommen. Er hat einen islamischen Staat gegründet. Natürlich mit Allahs Erlaubnis. Guckt euch die Parallelen an. Nur a.s. hat 950 Jahre gelebt. Rasulullah 23 Jahre. Deswegen zählt nicht die Dauer, die man gelebt hat, sondern es zählt, was man in diesem Leben erreicht hat. Abu Bakr al-Siddiq Wie lange hat seine, seine khalifa gedauert? Circa zweieinhalb Jahre. In dieser Zeit hat er mit Allahs Kraft und Allahs Erlaubnis den islamischen Staat vor allen Problemen geschützt und alle Probleme gemeistert. Er hat die Murtadim bekämpft und zurückgewiesen. Er hat den Jays, den die Truppe von Osama rausgeschickt Er hat dazu, er hat dazu, er ist derjenige, der den Koran gesammelt hat. Das innerhalb von zweieinhalb Jahren. Diese gewaltigen Sachen. Omar ibn al-Khattab an. Seine Khilifa zeit war zehn Jahre und sechs Monate. Circa. Was hat er zu seiner Zeit alles erreicht? Zu seiner Zeit war der islamische Staat, hat sich so weit verbreitet, dass er bis hier vorne bei uns in Frankreich angelangt ist. In Russland, so weit ist der islamische Reich damals, hat sich der islamische Reich damals verbreitet. Er hat die größten Weltmächte seiner Zeit bezwungen. Die Perser und die Römer. Und vieles, vieles andere mehr hat Umar al-Khattah in so einer geringen Zeit erreicht. Umar al Abdul aziz anh, hat in einer Zeit von ca. 2 Jahren hat er, hat er, hat er, die, hat er die, die Führung der Muslime übernommen. Zu seiner Zeit, liebe Geschwister, er ist rausgegangen und hat aufgerufen, wer von den Muslimen will heiraten. So, er wird heiraten auf den Kosten der, des Staates. Und alle haben geheiratet und Geld ist übrig geblieben. So, dass gerufen wurde, wer braucht Geld? Und keiner, wollte, keiner brauchte mehr Geld. Usama mit 18 Jahren hat er, hat er die Führung von, von, von einer Kriegstruppe übernommen. Das sind Sahaba, ala, das sind die Menschen, die was geleistet haben in ihrem Leben. Wie lange sind wir Muslime? Jeder soll sich diese Fragen selbst stellen. Denn die Arbeit für den Islam und für die Religion ist nicht begrenzt auf einem Imam oder auf einem großen Gelehrten oder wie auch immer. Oder auf einer Nationalität. Mit der Übernahme dieser Religion, mit dem Glaubens, mit dem Ausspruch des Glaubensbekenntnisses, Es an la ilaha illallah, Oa ashadu anna Muammadan Rasulullah hast du Verantwortung gegenüber dieser Religion. Und du musst dir dies auch bewusst sein. Egal ob du 12, 13, 14, 15 oder 60 Jahre alt bist. Du musst nur dieser Verantwortung auch gewachsen sein. Guckt euch mal einen Sahabi an. Dieser Sahabi Muad bin Ujabar radiyallahu anhu. Der ist mit 18 Muslim geworden. Und er starb mit 33 Jahren. Wisst ihr, was für eine gewaltige Sache er in seinem Leben erreicht hat? Ein Orden, eine Auszeichnung, die so wertvoll ist, dass man das gar nicht be be be bezeichnen kann. Rasulullah sallam, der beste Mensch auf Erden, spricht zu bin Jabal der wie, wie alt ist? Mit 18 zum Islam gekommen ist und mit 33 gestorben ist. Und sagte zu ihm, Muad, wallahi inni uhibbuk. Okay. Stell dir vor, der Prophet Muhammad, wa sallam, der Liebling von Allah, spricht zu dir, zu einem Menschen aus Fleisch und Blut. Und sagt dir, ich liebe dich. Deswegen, das muss unser Ziel sein. Unser Ziel muss sein, dass wir die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Dass wir die Liebe von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi erlangen. Ziel muss nicht sein, ein BMW zu fahren oder ein Mercedes zu fahren oder ein Haus zu bauen oder ein Millionär zu werden. Nein, der Ziel muss sein, Allah subhanahu wa ta'ala und sein Propheten müssen mit mit mir zufrieden sein. Und dafür für dieses Ziel musst du dieses Leben opfern. Musst du jede Sekunde und jede Minute für diesen gewaltigen und riesen Gewinn natürlich opfern. Liebe Geschwister, wenn ihr oder wenn wir ein langes Leben wollen, so müssen wir es mit guten Taten und Gehorsamkeit gegenüber Allah Subhanahu wa Ta'ala füllen. Wir müssen unsere Zeit nutzen. Denn Prophet Muhammad Sallallahu sagt in diesem Hadith, der bei Imam Ahmed überliefert wird, und der Sahih ist, Nutze fünf Sachen vor fünf. Dein Leben vor dem Tod und deine Gesundheit vor deiner Krankheit und deine Freizeit vor deiner Beschäftigung und deine Jugend, bevor du alt wirst und deinen Reichtum vor deiner vor dein Armut liebe Geschwister, so sollen wir die Zeit nutzen, denn die jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, jeder Monat und jedes Jahr vergehen und dies, Wallahi, wie jeder von uns weiß und jeder von uns das selber mitbekommt und erlebt. Es ist Montag, schon ist der nächste Montag. Ramadan war vor kurzem, schon kommt, kommt der nächste. Ramadan ist schon vor den Türen. Jeder von uns sollte sich dies yani sollte das vor Augen haben und sollte diese Sache sich auch bewusst sein und sollte vor Augen haben, dass das Ende naht. Und dann stehen wir vor dem König, der Könige subhanahu wa ta'ala, vor unserem Herrn subhanahu wa ta'ala und dann wird gefragt nach jeder kleinen Sache, liebe Geschwister, nach jeder Sekunde, wo die verbracht wurde und wie die verbracht wurde und sei dir sicher, du musst eine Antwort geben und deswegen sollte jeder von uns sich für so einen Tag vorbereiten und jeder von uns sollte Antworten für diese Fragen vorbereiten möge Allah subhanahu wa uns die Antworten inshallah Taala leicht machen und möge Allah subhanahu wa uns vergeben und unsere Zeiten in guten Taten inshallah Taala nutzen lassen wir sollen inshallah Taala unsere Zeiten dafür nutzen wir haben Alhamdulillah, jetzt Zeit, wir, wir, wir leben noch, wir haben Gesundheit, wir sind jung und Alhamdulillah, wir haben die Chance, die andere Menschen zum Beispiel nicht haben. Die anderen Menschen, die mit uns vor einigen Monaten oder vor einigen Jahren gelebt haben, aber schon gestorben sind, soll jeder von uns diese Chance nutzen. Derjenige, der uns betet, soll beten, soll anfangen zu beten derjenige, der Sünde macht, soll, soll Taube machen vor dieser vor dieser gewaltigen Sünde, jeder, der eine Sünde macht, hat die Chance, jetzt zu Allah subhanahu wa zurückzukehren und diese Sünden zu bereuen und Allah subhanahu wa um Verzeihung und Vergebung zu, zu, zu bitten, denn es kommt ein Zeitpunkt, wo du am Sterben li liegst und Wallahe dann, dann beißt du auf deine Finger und auf deine Hand und du wünschst dir, dass du nur eine Minute länger Zeit hättest. Nur eine Minute länger Zeit hättest, um, weiß ich nicht, um eine gute Tat zu machen, um vielleicht einen Euro zu spenden, um vielleicht einmal dich niederzuwerfen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und vielleicht einmal zu deinen Eltern gut zu sein. Aber dann, in diesem Moment ist es zu spät, lieber Bruder, liebe Schwester. Jeder von uns sollte diesen Moment nützen. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, ruft uns immer wieder auf. Wir, seine Diener, die ihn sündigen, die nicht auf ihn hören, die nicht seinem Weg folgen und trotz all dem, ruft er uns mit den liebevollsten Wörtern, mit den wundervollsten Wörtern ruft er uns auf. meitä. ya meitä. alladhina asrafu ala la taqnatu إنه هو Wanibu الرحيم وانيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مِنْ قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَن لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسُهُ يَحْصَرَتَهُ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنتم لمن الساخرين او تقول او تقول لو ان الله هاداني لكنتم من المتقين Äu تقول حين törä العذاب لو أن لي كرة فاكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين Allah subhanahu wa ta'ala in diesen schönen فازen Sagt, oh meine Diener, die ihr gegen euch selbst, nicht gegen euren Herrn, sondern gegen euch selbst, denn wenn wir sündigen, wir schaden Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Keineswegs, wir schaden nur uns selbst, die, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid. Verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der, der Alpha-Gebende und Barmherzige. Und wendet euch eurem Herrn ich zu und seid ihm ergeben, bevor die Strafe über euch kommt, worauf, worauf euch keine Hilfe zuteil wird. Und folgt dem Besten von dem, was zu euch von eurem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist, bevor die Strafe plötzlich über, überkommt, ohne dass ihr es merkt. Dass ja keine Seele sagen muss, o oh, welch grauenvolle Reue, Für mich, wegen dessen, was ich am, Pflicht, am Pflichten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala vernachlässigte, ich gehörte ja wahrlich zu den Spöttern. Oder dass ich nicht etwa sagen soll, oder dass sie nicht etwa sagen soll, wenn Allah mich nur recht geleitet hätte, würde ich bestimmt zu den Gottesfürchtigen gehören. Oder dass sie nicht etwa, wenn sie die Strafe sieht, sagen soll, wenn ich doch nur eine Möglichkeit zur zu Wiederholung hätte, Dann würde ich zu den Gutes-Tuenden gehören. Aber ja, meine Zeichen sind doch zu dir gekommen. Da hast du sie für Lüge für Lüge erklärt und dich hochmütig hochmütig verhalten und das zu den Ungläubigen gehört. Möge Allah Subhanahu Wa Taala unsere Reuen und äh, annehmen und uns vergeben und unsere Sünden vergeben. Mm -hmm. وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا.